Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Aparecen pintadas racistas no inferniño, barrio de Ferrol onde moran numerosas persoas imigrantes. O Foro Galego de Inmigración vende facer público un comunicado denunciando a aparición de pintadas de carácter xenófobo no parque do inferniño en Ferrol, un barrio onde moran grande cantidade de persoas inmigrantes. Na pintada, na que pode lerse en grandes letras 4 millones de parados, 4 millones de inmigrantes menos, tenta relacionarse o número de parados coa presenza de inmigrantes no noso país, unha relación absolutamente falsa e indigna. As persoas inmigrantes non son responsáveis da crise, nen do paro, non son bultos, nem máquinas, son persoas. Son ademais persoas traballadoras que desenvolven a súa actividade laboral, que contribúen a cotizar a Seguridade Social e pagan os seus impostos, en moitas ocasións, asumindo traballos, tarefas e situacións laborais que non aceitaría unha persoa natural do Estado. Cando unha persoa inmigrante queda desempregada, non é menos canós, é unha persoa que está a sofrer unha crise, da que non é responsável. Inda por riba, pola súa condición de inmigrante, é moi posible que fiques en seguridade social ou mesmo con perda de dereitos de permanencia no país ao ficar desempregado. As persoas inmigrantes que teñen a desgraza de estar en situación irregular no noso país ou están por motivos alleos a súa vontade, non porque desesen autocondenarse a unha irregularidade administrativa e ao traballo clandestino. O menos que debemos ter as persoas humanas e os representantes políticos de Quenda é respeito caraís as persoas que están nunha situación de flagrante desigualdade e vulnerabilidade. Un discurso que homologue o número de inmigrantes cunha situación de crise ou índice de desemprego ten unha intención política xenófoga e racista indigna dun ser humano, glónse dos datos e argumentos razoáveis. Os discursos valeiros, malintencionados, como os que reflecta pintada parecida nun parque de inferniño en ferrol, contribúen a sembrar desconhecemento, intolerancia e pode que até violencia caras persoas inmigrantes. Unha persoa inmigrante debe ser o noso amigo, o noso inimigo deben ser aqueles que coas súas políticas ou prácticas traen situacións de desigualdade, donde o pan, traballo e teito se convirten en demandas en troques de ser en dereitos fundamentais aos que ter acceso todas e todos, con indiferencia da orixe ou cor de pel. O noso inimigo é o capital, o totalitarismo, o populismo, a avaricia, o capitalismo salvase que nos levou a esta crise. As persoas inmigrantes son as nosas amigas. Dende os informativos de Radio Flispín, «Solidarizámonos co Foro Galego de Inmigración e con todas as persoas inmigrantes e exiximos a persecución de calquera acto ou manifestación xenófoba nas rúas, prazas, campos de fútbol e calquera outro recuncho das nosas vidas». Informou o pequeno monstro para libre e comunitaria que emite Dendeferrol.